ירמיהו, פרק ד' אם תשוב ישראל, נאום אדוני, אלי תשוב, ואם תסיר שיקוציך מפניי, ולא תנוד, ונשבעת, חי אדוני, באמת, במשפט ובצדקה, והתברכו בו גויים, ובו יתהללו. כי חו אמר אדוני לאיש יהודה ולירושלים, נירו לכם ניר. ואל תזרעו אל קוצים. הימולו לה' והסירו ערלות לבבכם איש יהודה ויושבי ירושלים. פן תצאך אש חמתי ובערה ואין מכבה, מפני רוע מעלליכם. הגידו ביהודה ובירושלים השמיעו ואמרו, תקעו שופר בארץ, קראו, מלאו ואמרו. היאספו ונבוא אל הרי המבצר. סאו נס ציונה, העזו, אל תעמודו, כי רעה אנכי מביא מצפון ושבר גדול. עלה אריה מסובכו, ומשחית גויים נשא, יצא ממקומו. לסום ארצך לשמה, עריך תצאינה, מאין יושב. על זאת חיגרו שקים, סיפדו והילילו. כי לא שב חרון אף אדוני ממנו. והיה היום ההוא נאום אדוני, יאבד לב המלך ולב הסרים, ונשמו הכהנים, והנביאים יטמהו. ואומר, אה, אדוני אלוהים, אכן, השה השתה לעם הזה ולירושלים, לאמור, שלום יהיה לכם, ונגעה חרב עד הנפש. בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושלים, רוח צח, שפיים במדבר דרך בת עמי, לא לזרות ולא להבר, רוח מלא מאלה יבוא לי, עתה גם אני אדבר משפטים אותם. הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו, קל לו מנשרים מסוסיו, אוי לנו כי שודדנו. תבשי מרעה ליבך ירושלים, למען תבשהי. עד מתי תלין בקרבך מחשבות עונך? כי קול מגיד מדן ומשמיע אבן מהר אפרים. הזכירו לגויים, הנה השמיעו על ירושלים. נוצרים באים מארץ המרחק, ויתנו על ערי יהודה כולם. כשומרי שדאי היו עליה מסביב. כי אותי מראת, נאום אדוני. דרכך ומעלליך עשו אלי לך, זאת רעתך, כי מר, כי נגע עד לבך. מאי, מאי, אוכילה, קירות ליבי, הומה לי ליבי, לא אחריש, כי קול שופר שמט נפשי, תרועת מלחמה. שבר על שבר נקרא. כי שודדה כל הארץ, פתאום שודדו אוהלי, רגע יריעותיי. עד מתי אראה נס, אשמעה כל שופר? כי אוויל עמי, אותי לא ידעו. בנים שחלים המה, ולא נבונים המה. חכמים המה להרה, ולהיטיב לא ידעו. ראיתי את הארץ, והנה תוהו ובוהו. ואל השמיים, ואין אורם. ראיתי ההרים, והנה רועשים, וכל הגבעות התקלקלו. ראיתי, והנה אין האדם, וכל אוף השמיים נדדו. ראיתי, והנה הקרמל, המדבר, וכל ערב ניצצו מפני אדוני, מפני חרון אפו. כי כה אמר אדוני, שממה תהיה כל הארץ, וחלה לא אעשה. על זאת תאבל הארץ, וכדרו השמיים ממעל. על כי דיברתי, זמותי, ולא ניחמתי, ולא אשוב ממנה. מכל פרש ורומי קשת בורחת כל העיר. באו בעבים, ובכיפים עלו, כל העיר עזובה, ואיני יושב בהן איש. ואת שדוד, מה תעשי, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקרעי ופוך עינייך? לשב תתייפי, מה עשו בך עוגבים, נפשך יבקשו? כי קול כחולה שמעתי, צרה כמבקירה. קול בת ציון תתייפח, תפרס כפיה. אוי נלי, כי עייפה נפשי להורגים.